Bai, hori da, e, hori deliatu genuen e, bi e, antolatzaileen artean, urtero hautattzea elkarte bat laguntzea. Aurten hemen elikaagahien bankuko bankoa laguntzeko da etauntiki bat guk ere deliberatu dugu e, integrazio bat ordea laguntzea. E, Doniban eloitzunnen integraso batzodea ere, e, bide beretik, e, lastalkariek e, manango duten diruaren zati bat joaten dela uhum. laguntzeko. Utez eta urtez hori sendotuzioan da eta hori paralde eta egualdeko lotura hori atxikiz. da e, on elkarteen lotura txikiz eta ere erien lotura attxiki zen Doniban elloitzun eta ondari bie... Kuen uh, arte kolotura hori